Числа Както тоновете се различават по броя на трептенията си, така и числата се различават по енергията си. Музиката има свои математически правила, което не приличат на сегашните правила. Тези правила именно съставляват тъй наречената математика на музиката. Съвременната европейска музика е построена на известни математически съотношения. Онези, които композират, не работят произволно, а по законите на математиката. Великият музикант трябва да бъде и математик. Ако не е математик, никакъв музикант не може да бъде. Ако някой от вас разбира свойствата на числата, може да ги превърне в звукове, както музикантът. Тия звукове той може да ги тури на цигулката си, да вземе лъка, да даде концерт и да стане виден човек. Всичката мъчнотия седи в седемте числа, които той ще превърне в тонове. Този човек е изучавал законите на числата. Ако иска някой да бъде музикант, трябва да знае тайните на числата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Тогава той става музикант. Музиката си служи с 7 тона, а математиката с 10 числа. В това отношение музиката седи по-долу от математиката. Още 3 тона са нужни на музиката, за да се изравни с математиката. Тия 3 тона съществуват, но хората не са в състояние да ги възпроизведат. Един ден, когато се развият повече, те ще си служат с 10 тона. Когато математикът решава задачи, пише формули, той свири. За него математиката е музика. Числата са ноти, по които той свири. Всеки, който разбира формулите и може да решава задачи с тях, чува музика отдалечена, отвлечена, но дълбока. Формулите оживяват в неговия ум, и той вижда отношението, което съществува между тях. Математиката няма духовен происход, но музикантът трябва да владее математиката и геометрията. Ако музиката не се изучава заедно с геометрията и математиката, тя развива излишни чувства и човек започва да се афектира. Както се нареждат числата в гами, така се нареждат мислите, чувствата и желанията на хората. Ако човек не изучава математика и музика, той не може да води морален живот. Като си служи с музиката и математиката в живота, той ще проучва себе си и ще може да си въздейства.